А не хочеться, щоб вижив, щоб насіння гаркуша не залишилося, хай би й сліду не зосталось. Бач, наїлося й сопе і кліпає очима сонними. Тепер поспи, звісно, щоб ти заснула вічним сном, але ж не засинає, а руками за живіт хапається акорд. Що об'ївся, не туди пішло? Ну, покорчся трохи, будеш знати, як красти. Господь Бог все бачить. А може, й Господь Бог на небі так зголоднів та знемігся, що негоден покарати за несправедливість? Помучся, помучся. Павло музика сидить під грушею на горбочку. І чадить торішнім листям. Ой, як закортіло тютюно, а де візьмеш. Ось і додумався Скрутити цигарку з листя, давиться їдучим димом. А каркушем малий вилупок уже не корчиться, а впав у бузині до лілиць і лежить. Заснув таки наївшись. Та не заснув, бо знову смикнувся. І вже не ворушиться, Горбиться купою лахміття. Скручене дудочкою листя Дотліває в пучках пальців, І Павло-музика викидає недопалок. Так нахапався диму, Що в голові стоїть чад, макітриця паморочиться. А так би сидів під грушею, Хай макітриться. Хай паморочиться, наче ти є, нема тебе, наче світ є, немає світу. А що там в бузині з малим злодійчуком? Павло музика важко зводиться, і межею по щитці трави чвалає до бузини. Малий злодійчук, обхопивши живіт руками, лежить на боці, а з вищиреного рота щось лється по щитці та по підборіддю на землю. Ллється не кров, а якась жовто біла рідота. Павло музика навіть навпочіпки присідає. Що ж це таке цебнить поміж зубів? Хто знає? Повіки стулились, з-під них виглядає по смужці, ще живій, не Дихає чи не дихає? Либунь дихає. Що ж це з хлопцем сталося? Чого наївся? Обіч біля зігнутого ліфтя Лежить заялужна торбинка. Що ж у торбинці? Просо. Золоте зерно сіється поміж пазюристих, корінцюватих пальців. У кого ж це він просо вкрав? міркою голос, а потім торкає малого за плече. Агов, проснись, у кого ти вкрав просо. Зо шкірину ворота цілиться біло-жовта рідота. Хлопець навіть не стогне. Та в якоїсь баби в кого же ще, приберегла якась баба на посів та не посіяла, віддала богові душу. А тут і злодійчук навідався в хату. У баба спить на лежанці чи на лавці, а злодійчук давай не ішпорити. І знайшов бабине насіння. Собі на погибель. Чи ти ще не вмер, хлопче? Павло музика жде на відповідь. Повіка на правому оці розтягується, і голубе ясне око витріщається на дядька. Дивиться. Так само сповзає вгору повіка на лівому оці. І тепер сусідський хлопчик дивиться на нього двома очима. Конає.